Bună seara și bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii de sexualitate maritală. Sunt Teofil Gavril și împreună în seara aceasta vom petrece o jumătate de oră. O jumătate de oră în care vom vorbi despre un subiect început acum două ediții și anume pornografia. Un subiect care este foarte, foarte actual, este, este recent, este, face parte din viața oamenilor secolului 21. Un subiect pe care nu-l putem ocoli, nu-l putem ignora, nu putem să-l lăsăm neabordat, pentru că afectează foarte mult viețile noastre, ale copiilor noștri, ale soților, soțiilor noastre, așa că vă propun să continuăm discuția pe care data trecută am început-o cu privire la pornografie. Aș vrea să precizez încă de la început că emisiunea aceasta nu abordează probleme într-un mod teologic și doctrinar, ci are la bază principiile sănătoase scripturale. Vrem să discutăm despre, mai mult despre lucruri practice care pot fi făcute decât despre teorii. Este nevoie de un fundament solid din punct de vedere spiritual pentru a putea duce lupta cu pornografia. Pentru că, într-un alt mod, șansele de a scăpa de pornografie sunt mici, sunt slabe. Este nevoie de o relație puternică cu Dumnezeu, de o relație vie cu Dumnezeu. De fapt, dacă urmărim în amănunt pe ce nevoie se pliază pornografia ca să pătrundă în viața noastră și să fie atât de invazivă și atât de, să dea atât de ușor dependență, este tocmai nevoie de iubire și nevoia de relaționare sănătoasă pornografia este un surogat al iubirii adevărate, un înlocuitor pentru iubirea adevărată. Oamenii privesc și simt o stare de bine pentru că creierul lor secretă o anumită substanță care îi fac să se simtă bine. Numai că substanța aceasta secretată și modul în care este secretată această substanță de pornografie este dăunătoare și dă dependență pentru că Ceea ce astăzi mi-a fost de ajuns, mâine nu mai este și aș vrea ca mintea mea, ca creierul meu de fapt să genereze sau să secrete acea substanță la nesfârșit ca să mă simt tot mai bine și mai bine și mai bine pentru că în realitate eu în interiorul meu, nu am pace cu mine sau nu am valoare, nu știu cine sunt, nu știu care îmi sunt capacitățile. Am fost descurajat, probabil, toată viața de ceilalți. Sunt o multitudine de motive care pot să ne împingă spre, spre pornografie, repet, și ce am spus data trecută, nu există scuze pentru a spune, ok, în cazul tău, înțeleg de ce te lupți cu pornografia, înțeleg că asta face parte din viața ta și ai anumite scuze, ai anumite indulgențe față de asta, pentru că nu poate să fie vorba despre indulgențe, nu pentru că nu merită milă sau, eu știu, susținere oamenii aceia, ci pentru că, în realitate, orice indulgență la capitolul acesta condamnă omul dependent la a rămâne în starea aceea, de fapt nu a la a rămâne, că dacă ar rămâne în aceeași stare, poate ar fi o anumită soluție, ci a se degrada în starea în care este, a se degrada tot mai mult și să ajungă într-un punct în care este pusă în pericol chiar viața. De altfel, sociologii și psihologii care lucrează în domeniul acesta asociază, pentru că în baza studiilor s-a constatat asta, pornografia, masturbarea cu alcoolul. Foarte mulți dintre cei care apelează la pornografie ulterior sau în același timp merg spre alcoolism și de fapt o dependență aduce o altă dependență. Pornografia este dăunătoare la toate nivelele. Cu toate că veți citi multe articole pe internet că pornografia este benefică pentru că, eu știu, te educă din punct de vedere al sexualității, pentru că, ar spune unii, îți desfundă mintea, îți dă idei noi, sau ar spune alții pentru că înseamnă că ești open mind, nu, nu ai bariere, nu ai limite. De fapt, pornografia te va îngrădi și te va pune 100 de de bariere și nu vei putea să te desfaci din corsetul ei prea ușor. De fapt este foarte, foarte greu să te desfaci în corsetul acesta și din legătura, în fășurătura pe care pornografia o, o, o face în jurul tău. Așa că nu ești un open mind în momentul în care consumi, ci cu cât consum mai mult, cu atât mintea este mai limitată. Dacă îl veți urmări pe domnul Virgiliu Gheorghe în materialele pe care le are pe YouTube, și mai ales dacă îi veți citi cărțile, veți observa că, printre altele, citează o serie de studii care demonstrează că pornografia distrug creierul, distrug din sinapse. Efectiv, distrug din uh, mintea noastră și nu mai putem să vorbim despre open mind, că suntem oameni cu mintea deschisă, ci mai degrabă putem să vorbim despre oameni limitați. Uh, oamenii care apelează la pornografie și devin dependenți de aceasta se limitează nu mai pot să mai uh, guste din rafinamentul iubirii adevărate, din relațiile sexuale de calitate între soț și soție. Pentru ei nu mai este de ajuns. Ei vor mereu mai mult și mai mult și iubirea reală pe care ar trebui să uh, o aibă sau iubirea care, de care ar trebui să aibă parte împreună cu soția, soțul uh, acel, acelei persoane... Nu mai este de ajuns, cu toate că este o iubire pură, curată, este o iubire adevărată, pentru că ei, la un moment dat, au gustat din ceea ce înseamnă pornografie și și-au otrăvit mintea. Efectiv, și-au otrăvit mintea și orice ai pune acolo, oricât de curat ar fi, vasul acela este murdar. Nu mai pot să mai savureze bucuria pe care l-a stat-o Dumnezeu din relațiile sexuale. Mai mult decât atât, deși este recomandată sau este vorbită de bine pornografia și masturbarea, pentru că deja le luăm la pachet, să spunem așa, mai este o problemă. Ei sunt recomandate, unii speciali spun că sunt normale, că este bine de fapt, dar în realitate cei care apelează la pornografie și masturbare, toți sociologii o spun și nu neapărat sociologii creștini, spun că ajung să obțină mult mai greu plăcerea sau să atingă orgasmul mult mai greu în momentul în care au relații intime cu soțul sau soția. Apoi, pentru bărbați, ajung mult mai greu la punctul final, durează mult mai mult, sau au rateuri, efectiv, nu mai sunt în stare să ducă un act sexual până la capăt, fie că durează prea mult și nu mai ating punctul culminant, fie că termină aproape instantaneu. Așadar, și din punctul acesta de vedere, nu este o uh, educație pornografia, nu este nici de cum o, uh, un element ajutător pentru relațiile intime dintre soții și soție nu este, nu, oricât am încercat să găsim o latură benefică acestor lucruri, nu prea o găsim. Și spun asta nu având în vedere doar uh, spațiul acesta al uh, creștinilor, al uh, religiei creștine, o spun în modul general. Pentru că, din punct de vedere medical, se poate vedea clar, uh, pe baza studiilor făcute, pe baza cercetărilor făcute, că pornografia și masturbarea, fie luate împreună, fie luate separat, nu duc într-un punct benefic pentru relația de iubire. De altfel, una din cauzele pentru care oamenii se apucă de consumat pornografie este dorința de a se informa. Pentru că n-au surse de informare, dacă dai un search pe internet, pe Google despre sexualitate, ceva să cauți, vei găsi foarte multe site-uri pornografice. Oamenii uit, se uită inițial acolo, nu-și dau seama că îi prinde, că este foarte... Um, capcanele sunt organizate foarte bine, nu-ți da, nu dai seama că te, te prinde, te captează. Te uiți dată de două ori, de trei ori, de patru ori și te trezești dependent. Dependența aceasta afectează stima de sine, afectează viața spirituală, afectează viața intimă dintre soții și soții, afectează relațiile interumane, afectează relațiile cu copiii, afectează modul în care un bărbat privește o femeie și o femeie privește un bărbat, multe lucruri. Apoi, consumul de pornografie îți deschide teoretic, între ghilimele, mintea pentru practici sexuale considerate anormale și de biserica ortodoxă și de oricare biserici, și nu doar de biserici, ci și de societatea în care trăim. Îți deschide mulți care au început să consume pornografie, deși erau heterosexuali, au descoperit dintr-o dată, între ghilimele, că sunt homosexuali și au atracții pentru oameni de același sex. Alții au ajuns la uh, lucruri extreme, cum ar fi în relațiile sexuale tot felul de pedepse, biciuri, uh, eu știu, funii legate în jurul lor, plastice, asfixieri și tot felul de astfel de grozevii. Vreau să spun prin lucrurile acestea că oricum am da să găsim anumite avantaje pentru pornografie și masturbare, nu prea găsim. Eu cel puțin nu, nu reușesc să localizez, deși este vorbit, de bine, este vorbit de bine capitolul acesta în revistele astea cu coperți lucioase care descriu viața oamenilor moderni, oamenilor deschiși la minte, oamenilor care sunt, eu știu, de un anumit nivel. Oamenilor care sunt considerați cu mintea deschise. Așadar, oricât am încercat să găsim avantaje, nu găsim. Și totuși, deși aproape fiecare dintre dumneavoastră care mă ascultați în seara aceasta sunteți conștienți de lucrurile astea, nu pentru că vi le-am spus eu, ci pentru că ați auzit despre ele, mai mult decât atât, nu doar că ați auzit despre ele, ci Duhul lui Dumnezeu care este în voi, vă spune că nu este în regulă, că nu sunt bune, că nu sunt benefice, totuși, cu toate aceste, eu știu, Aspecte întâmplându-se. Adică te avertizează un om pe un post de radio, te avertizează o carte, un slujitor al lui Dumnezeu într-o predică, o, eu știu, o campanie, te avertizează exemplele altora care au pățit-o, totuși oamenii consumă. Și chiar oameni care merg la biserică, au o relație, au o viață religioasă bună și au și o relație cu Dumnezeu. De ce? consumăm pornografie. De ce oamenii sunt atât de ușor de deprinsi de pornografie? Pentru că deja vorbim de un fenomen de foarte mare amploare. Deja în biserici este o practică răspândită și bazându-se mult pe aspectul acesta secret al navigării pe internet, care este o mare păcăleală, nu este nimic secret în navigarea pe internet, dacă vrea cineva să vă verifice cu siguranță, poate să o facă și nu va trebui să sape să foarte mult, nu va trebui să străduiască foarte mult, așadar nu stați la adăpostul că este secret ce faceți. Cred că oricine ar vrea să verifice la ce m-am uitat eu pe internet, ar putea să o facă și în mai puțin de o zi zi să afle toate site-urile pe care am umblat, inclusiv pe cele uh, care nu mi-ar face cinste, nu mi-ar face, nu ar pune într-o lumină bună. Așadar, nu vă bazați foarte mare pe secretul navigării voastre pe internet, că nu există acesta. Că nu știe vecinul din dreapta sau din stânga, că nu știe mama sau tata, soțul sau soția, este o altă treabă, dar și lucrurile astea până la un punct, că de la un punct încolo și ei vor vedea, nu neapărat că vă vor prinde cu ecranul deschis la un anumit post sau pe anumite site-uri, ci mai degrabă pentru că pornografia lucrează, transformare în voi, vă schimbă, vă transformă, din soțul iubitor deveniți altceva, din soția iubitoare deveniți altceva și cu siguranță celălalt va vedea. Așadar, dragii mei, de ce? De ce oamenii apelați la pornografie? Dacă ar fi să privim în modul sincer în noi, cred că pornografia are așa mare efect în viața noastră pentru că vine pe nevoia noastră de apreciere și de iubire. Domnul Isus Hristos știa despre această nevoie noastră de iubire pentru că știa din ce suntem făcuți. De asta alege să coboare pe pământ, să ia chip de om și să moară pentru noi ca să ne dovedească această iubire de care noi ca oameni avem nevoie, fără de care noi nu putem să trăim. Nu putem să trăim pentru că viața noastră este infestată, infectată cu păcat. La un moment dat, păcatul care este în noi ne va distruge, ne va ucide. Ei bine, Domnul Isus Hristos a venit pe pământ tocmai pentru a elimina virusul acesta. Tocmai pentru a elimina virusul care afectează uh, sănătatea iubirii, sănătatea relațiilor dintre noi. Apoi, nu numai că a venit pe pământ și ne-a arătat o dragoste supremă, o dragoste uh, perfectă, dar și în poruncile pe care ni le lasă nouă ca urmașii săi, uh, toate sunt axate în jurul acestei porunci. Să iubești pe proapele tău ca pe tine însuți. Ei, pentru că noi nu ne iubim unii pe alții, ca pe noi înșine. Și pentru că nu-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră, noi simțim setea aceasta de iubire în inima noastră, în viețile noastre. Și căutăm orice poate umple această, orice poate satisface această sete de iubire. Ei bine, pornografia este unul din lucrurile, din surogatele care pot să satisfacă pentru moment nevoia noastră de iubire. Pentru că în momentul în care privim, creierul nostru intră în acțiune, secretă o anumită uh, substanță, secretă dopamină, serotonină și noi ne simțim bine, ne simțim uh, fericiți. Dar lucrurile acestea se întâmplă pentru 2-3 ore, dacă se întâmplă pentru două, 3 ore, că de obicei cei care sunt copiii lui Dumnezeu au mustrări de conștiință după ce au făcut asta și nu se simt nici atâta bine, dar să spunem că nu au oameni mustrări de conștiință, pentru două, 3 ore se simt bine. Apoi, nivelul de serotonină și dopamină scade la valoare normală. și te-ai trezit iarăși în realitatea în care ești. Te-ai trezit iarăși în realitatea și în lipsurile și nevoile interioare pe care le aveai mai înainte. Și nu s-a rezolvat nimic. Și prima ten tendință este să te duci iarăși spre ceva care să-ți împlinească acele nevoi. Și în felul acesta se creează dependența. Vreau iară, pentru că acolo te simți bine și vrei iarăși, și iarăși, iarăși. Soluția nu este să consum pornografie, să consum pornografie, pentru că asta epuizează și corpul. Pornografia este urmată aproape de fiecare dată de masturbare. Ori masturbarea creează o foarte mare oboseală. Se știe foarte bine că unul din cele mai eficiente sporturi, să spunem așa, între mele pentru slăbiți, sunt relațiile intime. Se consumă foarte multe calorii. E bine, și în cazul masturbării tot așa este. Ba mai mult, se consumă foarte mult creierul nostru. Legăturile, traseele neuronale din, din mintea noastră au, de, au un efort mare în momentul în care există pornografie și masturbare. Așadar, dacă stăm să privim în momentul în care ne ducem și consumăm iarăși, efortul este foarte mare și de asta veți vedea bărbați și femei care practică sau se uită la pornografie și practică masturbarea, că sunt slăbiți, este extenuați, nu se mai pot orienta, nu mai pot învăța, sunt triști, sunt melancolici și așa mai departe. În momentul în care noi Cădem iarăși în realitate, avem tendința să ne ducem tot acolo unde ne-am simțit bine. La fel este și cu drogurile. De ce se droghează oamenii iarăși? Pentru că au venit în realitate, au descoperit mizeria din viața lor, au descoperit starea în care sunt ei și vor să ducă acolo unde se simt bine. De ce consumă oamenii alcool? Dacă veți întreba de necaz, să uiți de necaz, să uiți de necaz, să... De ce? Pentru că realitatea în care trăiesc ei nu-i satisface, nu-i mulțumește, nu sunt satisfăcuți de ei înșiși, nu au o imagine bună despre sine, nu au o relație bună cu cei din jurul lor, nu au o relație bună cu Dumnezeu și atunci ei vor să uh, se ducă într-o zonă în care se simt cât de cât bine și consumă alcool. Așa se întâmplă și în pornografie. Pentru că nu mă simt iubit, apreciat, pentru că n-am valoare, nu știu valoarea pe care o am în Hristos, pentru că nu știu cine, cine sunt și care este identitatea mea, mă duc să iau un surogat care știu sigur că îmi face rău, dar măcar pentru puțină vreme mă face să mă simt bine. Ei bine, nu asta este soluția, dragii mei, ca să ne rezolvăm problemele. Orice om uh, întreg la minte uh, nu-l va lăsa pe copilul său să uh, facă anumite fapte care îl fac să se simte. Dacă el se simte bine când merge cu bicicleta pe o roată și este periculos pentru el, dar se simte bine, nu neapărat tata și mama îl vor aplauda. E, yeah, hai, încearcă, uite, du-te și pe stradă și fă așa. Și îi vor spune că acestea sunt uh, lucruri care trebuie să făcute cu foarte mare grijă să ai protecție, să ai să te păzești cumva, pentru că la un moment dat o vei păți, vei cădea și te vei lovi. Uh, în viața noastră consumul de pornografie nu poate să ducă la ceva bun. Spune scriptura, spune o vorbă populară că uciorul nu merge de multe ori la apă. Adică s-ar putea să se întâmple astăzi, să nu, se, să, nu ai, să nu te prinde nimeni, să nu ai cine știe ce efecte în viața ta, s-ar putea să se întâmple mâine, poi mâine. Dar după o bucată de vreme vei resimți din plin efectele pornografiei și efectele masturbării. Deci, ca și concluzie, pornografia se pliază pe o nevoie interioară a noastră. O nevoie care, din păcate, oamenii caută să o satisfacă în mod uh, greșit cu surogate. Așa este că niciun om întreg la minte, dacă ar vrea să bea cafea, nu ia, eu știu, uh, un colorant, îl pune în apă și consumă apa respectivă, dând impresia că este cafea. Pentru că, nu-i cafea, efectiv nu e cafea. E un surogat, dă bine în poze, că în poze s-ar putea să păcălești pe ceilalți. Dar, în realitate, nu are aroma de cafea, nu are efectul cafelei și n-ar consuma nimeni așa ceva. E cam așa se întâmplă cu pornografia. Este înlocuitorul iubirii, dar este doar o formă exterioară care niciodată nu va împlini nevoia de iubire adevărată. Noi oamenii avem nevoie de iubire reală. Și m-a întrebat cineva în uh, emisiunea de data trecută în scria un mesaj, totuși ce pot să fac pentru soțul meu care este dependent de pornografie? Cel mai la îndemână lucru și cel mai uh, sigur lucru și biblic în același timp este să-l iubești. De obicei soțiile sau soții când aud că partenerii lor consumă pornografie sunt, uh, eu știu, oripilați, sunt deranjați, sunt uh, scârbiți, nu vor să mai audă. Ei bine, Antidotul pentru o iubire falsă este iubirea iubire adevărată. Dacă vrei ca soțul tău, soția ta, să scape de pornografie, iubește-l. Iubește Asta este prima condiție. De fapt, Dumnezeu, dacă ne uităm cum a vindecat lumea de o iubire bolnavă, cum a vindecat lumea de o iubire infectată, infestată de păcat, cum a vindecat oamenii, i-a vindecat prin iubire. În același fel suntem chemați și noi. Dacă vrei ca soțul tău, ca soția ta să scape de pornografie, iubește-l. Iubește-l așa cum este. Apreciază-i toate eforturile pe care le face pentru schimbare. Fii alături de el. Asigură-te că înțelegi prin ce trece și în același timp că poți să contribui, în funcție de ceea ce stabiliți împreună, poți să contribui la lupta aceasta. Dar prima și cea mai mare regulă este să-l iubești, să o iubești, ca să poți să scape de, de pornografie. Mai am o întrebare la care vreau să răspund tot în calupul acesta. Fratele meu este unul dintre cei mai implicați tineri din biserică, dar în secret are acest obicei. Se uită la pornografie și se masturbează. Să-i spun că știu, să anunț părinții, ce să fac? Un, un, un caz la care nu știu să dau un răspuns categoric. Pentru că să-i spui părinților, părinții nu știi cum reacționează, de cele mai multe ori reacționează într-un mod negativ. De cele mai multe ori, odată expus tânărul acela, este agresat efectiv pentru ceea ce a făcut, este certat, este... Și aș fi de acord cu, un astfel de, cu o astfel de procedură dacă ar rezolva ceva, dar nu rezolvă nimic. Așa că cred că cel mai bine este o discuție cu el. Și Spune și Scriptura de altfel că dacă avem ceva între noi, dacă știi că are fratele tău ceva împotriva ta, dacă știi ceva, prima, primul pas pe care poți să-l faci este să discuți cu el. Să discuți cu el să te rogi înaintea lui Dumnezeu și eu cred că atâta vreme cât suntem copii ai lui Dumnezeu, chiar dacă pășim în lături, chiar dacă greșim uneori, dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, ne dăm seama, ne trezim la un moment dat când cineva ne avertizează și putem să luptăm cu asta. Nu uitați oamenii care cadă în extrem aceasta o nevoie de, de iubire. Mai este o întrebare aici, dar o, o să-i răspund scurt ca să nu rămână întrebări nerespunse, pentru că va fi ultima ediție în care abordăm masturb, pornografia și planificăm un set de emisiuni doar pentru pornografie, cum să te eliberezi de pornografie. Spune așa întrebare, având în vedere că pornografia nu implică contact cu femei reale, că nu fac rău la nimeni, că nu agresez, că nu forțezi pe cineva să facă sex, că mă țin în control în acest fel, mai poate fi masturbarea și pornografia considerată rea. Nu știu cum poate fi considerată de fiecare din voi, pentru că fiecare din voi are o anumită abordare, însă, din punct de vedere medical, are efecte negative, din punct de vedere spiritual are efecte negative, din punct de vedere psihologic are efecte și cauze negative. Uh, socotit singuri dacă poate fi considerată rea sau nu. Uh, cumva este o haină evlavioasă asta. Îmi cer scuze că sunt atât de direct. Este o haină evlavioasă, având în vedere că pornografia nu implică contact cu femeie reale, nu fac rău nimănui, nu agresez, nu forcez. Cumva scoți, în evidență, latura bună, pe, așa zis, bună, pentru a avea indulgență față de o asemenea practică. Dragul meu, nu te condamn, pentru că nu pentru asta sunt aici, dar ai mare grijă, pentru că asta este o metodă de autoapărare și de motivare a unui lucru pe care știi sigur că nu este că nu ți este benefic, dar cauți să te amăgești singur. Asta, de fapt, este una din principalele arme pe care, cu care luptă pornografia. Ne amăgim singuri, că totul este în regulă. Mai sunt câteva minute, șapte minute din emisiunea aceasta și aș vrea să vă spun câteva, eu știu, câteva lucruri obligatorii pentru în lupta aceasta cu pornografia și prima dată este să recunoaștem că pornografia este păcat. Dacă nu recunoști că pornografia este păcat, nu vei putea să lupt cu, cu el, nu vei putea să lupta cu pornografia. Atâta vreme cât nu recunoaștem că este un păcat, cât nu recunoaștem că este un păcat îndreptat împotriva lui Dumnezeu, nu putem să pornim o bătălie cu pornografia pentru că nu ne interesează, nu din punct de vedere fizic, ne simțim ok, ne simțim bine. Privitul acela, v-am spus, secretă o anumită substanță în creier. Suntem bine, suntem ok. Aparent, însă în momentul în care conștientizăm că facem un păcat împotriva lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă și abordarea noastră se schimbă. Apoi, trebuie să recunoaștem că pornografia este o travă pentru suflet. Ca orice păcat, există o clipă de plăcere și apoi spune un proverb, un butoi cu fiere. Aceasta încetează plăcerea aceasta odată cu închiderea calculatorului, închiderea televizorului, odată cu punctul final, când omul, bărbatul sau femeia s-au masturbat, au ajuns la, la punctul final. După aceea, totul revine la normal. Totul revine la realitate. Te uiți în jur, nu sunt acele femei frumoase, nu sunt acei bărbați frumoși, nu sunt acele cadre bine aranjate, nu sunt acele lenjerii fine, nu are nimic de a face ceea ce ai văzut acolo cu viața ta. Te uiți în camera ta și este aceeași situație dinainte. Este același loc, este aceeași, știu, dezordine, sunt aceleași lucruri. În momentul în care ai oprit televizorul și calculatorul revii la realitate. Și soluția nu este să-l pornești din nou, ca să te duci într-o lume imaginară, ireală, ci este să te uiți în viața ta și să spui viața în ordine și să cauți soluții pentru problema ta. Soluțiile variază în, multe, în fiecare caz diferit. Am cazuri în care s-a renunțat la pornografie și la masturbare prin simplu fapt că s-a rearanjat camera în care locuia. Era mereu mizerie, dezordine, o schimbare de atitudine la capitolul acesta a dat, a dat rezultate, omul a devenit optimist, luptător, era vorba despre o doamnă, de fapt, s-a rezolvat problema. Cel puțin până acum trei ani de zile de când s-a întâmplat asta s-a rezolvat problema. Însă la fiecare din noi sunt cazuri particulare și trebuie abordate individual. O travă aceasta, dragii mei, a pornografiei își va face efectul fără, doar și poate. Mai devreme sau mai târziu vom vedea efectul. Apoi, un alt lucru este să cercetăm ce spune uh, Scriptura cu privire la aceasta. Știm foarte bine, ați auzit ce, că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că ori de câte ori te uită cineva la o femeie ca să o poftească, aș și prea curvi cu ea. Este un verset pe care chiar Domnul Isus Hristos îți spune și care condamnă așa ceva. Deci trebuie să știm că este condamnat de Scriptură un asemenea aspect și să cercetăm ceea ce spune Scriptura trebuie să căutăm să rupem orice legătură cu acest păcat și aici vine partea practică. Cum rupem? Mută televizorul în camera de zi Calculatorul pe care îl ai în camera ta, ca adolescent, ca tânăr, ca soț, eu știu, dacă stai singur într-o cameră, caută să-l pui cu fața spre ușă, să poți să, când vine cineva să poată să te vadă, că nu mai ai curajul să faci asta. Mai mult, de fapt primul pas este să cauți să pui disciplină în viața ta, în cel puțin în ceea ce privește relația cu Dumnezeu. Caută să ai timp uh, fix în care să. un timp bine delimitat în care să te rogi, în care să citești scriptura. Dimineața când te scolți, seara când te culci, caută-ți anumiți timp în zi în care să dezvolți relația spirituală. Că, pe măsură ce omul din interior crește și crește sănătos, nevoia de iubire este satisfăcută de Dumnezeu și nu mai ai nevoie de surogate. Așa este că, dacă uh, omul își permite diamante Zvarovski nu se va mai duce să cumpere din piață de la ruși plastice din alea în formă de diamante, nu mai are nevoie de ele. Așadar, atâta timp cât avem dragostea lui Dumnezeu, relația cu el ne, ne satisface, Dumnezeu nevoie de iubire, nu mai avem nevoie de surrogate. luptă, Rupe orice legătură cu, cu păcatul acesta și focalizează-te pe lucruri care pot să uh, aducă sănătate vieții tale, nu doar, eu știu, un drog, un pahar de alcool, între ghilimele care să te facă să te simți bine doar câteva clipe. Ai nevoie de schimbare în viața ta. Mănâncă sănătos, muncește, fă sport, ieși afară. Dacă vrei soluții pentru asta particularizate, ai la dispoziție adresa ajutor Scriem scrie-mi ce te ispitește, cum te ispitește, îți voi răspunde, vom purta o discuție și îți voi da, anumite, în măsura în care Dumnezeu îmi luminează, anumite sfaturi practice ce poți să faci. Înlocuiește vechile activități păcătoase cu altele noi, adică când urmărește, când te prinde ispita, când ești cel mai tentat să cazi. Dacă te ai tentația asta cel mai mult seara când vii acasă, caută să schimbi programul. Schimbat programul și seara du-te la plimbare în fiecare seară sau du-te înscrie la o sală de sport și du-te și practică un sport. Sau seara caută să fii undeva cu prietenii. alte Înlocuiește obiceiurile bune pe principiu divin, cine a furat să nu mai fure ci să dea cine uh, spunea vorbe rele, uh, știu cine cârtea, să nu mai cârtească, să pună vorbe bune de îmbărbătare. De, uh, efectiv, trebuie să înlocuite lucrurile rele cu lucrurile bune. Este un principiu cognitiv-comportamental până în momentul în care, din punct de vedere existențial, ne rezolvăm problema. Uh, așa că uh, sunt mulți, multe lucruri care poți să le faci. Uh, unul din ele este să ceri ajutor dacă ai nevoie unui consilier creștin, unui, eu știu, terapeut creștin. Dragii mei, mare atenție, nu vă duceți la oricine pentru că dacă vi se aude povestea prin biserică, vă afundă și mai tare în problema aceasta. Duceți-vă la oameni de încredere, la oameni care știți sigur că de la, de la care că, la oameni de la care știți sigur că nu se aude. Mergeți și cereți ajutor. Și, mai ales, nu uitați, revin la punctul 1 al acestor soluții, apropiați-vă de Dumnezeu, uitați-vă în voi înși faceți vă, faceți-vă timp pentru voi să creșteți, citiți cărți, dezvoltați relații sănătoase cu oameni din jur, implicați-vă în activități, nu spun ca o formă de activism care să vă țină departe de pornografie, ci o spun ca o formă de creștere lăuntrică. nu uitați, se pot, puteți merge la ore de dezvoltare personală. Mergeți la biserică, dar nu cu gândul doar să fiți prezent, ci să vă dezvoltați, să vă umpleți cu ceva de acolo, să primiți din partea lui Dumnezeu ceva care să vă întărească. Există soluții. Pornografia are soluții. Pornografia are soluții în iubirea divină. Alternativa la o iubire infectată, rea, cu efecte negative, este o iubire sănătoasă. Mergeți Înaintea lui Dumnezeu și căutați soluții la problema aceasta. Dacă nu vă descurcați, cereți ajutorul, dar nu stați acolo și nu continuați să vă otrăviți pentru că într-o zi veți muri. Dragii mei, a fost, au fost trei ediții în care am vorbit despre pornografie. Aștept întrebările voastre. Vom aborda pornografia într-un serial, într-o într serie de emisiuni, de fapt, în care vom spune chestii scurte și la obiect despre care să vă ajute în lupta cu pornografia. Pregătim lucrul acesta, sperăm să fie gata într-o lună, două. Până atunci, scrieți-ne. Aveți la dispoziție contact, pagina de contact din Radio Samaritanul, aveți la dispoziție adresa mea de mail ajutorarunconsiliere.org, aveți la dispoziție un chat ca să ne scrieți anonim tot pe Radio Samaritanul în partea din dreapta jos. Solicitați ajutor, suntem aici și încercăm să vă ajutăm și în același timp suntem încredințați că Dumnezeu este cel care vă ajută în schimbarea pe care vreți să o faceți, vă dă putere cu condiția să vreți și să vă cereți ajutorul de la el. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească de o asemenea boală, da, o numesc boală pentru că este o boală, mai devreme sau mai târziu ne va ruina și în același timp, dacă ați ajuns acolo, nu disperați, există soluții, porți vă pe luptă pentru că veți câștiga. Dumnezeu să vă binecuvinteze, la revedere!